Особливо агресивною була шовіністична політика поляків. Наприклад, навчання дітей своїх друзів Євта знав, що роблять з українських хлопців і дівчат ідеологи Речі Посполитої. Йому часто дорікали, за для чого українські націоналісти вбили куратора шкіл Станіслава Собінського. І він відповідав. А чи знаєте ви, які постанови впровадив цей куратор стосовно Української державної гімназії? Називати їх треба було «Панствове гімназіум з рускім янзиком навчання». У кожному класі в залі і канцелярії гімназії мав висіти «Ожел» – польський державний герб. Свідоцтво про закінчення школи були двомовні – спочатку польський текст, потім український. Собінський впровадив новий обов'язковий предмет навчання – «Наука о В вспільчесний», в якому замінив назву «Галичина» на «Малопольська входня». Вивчення історії і географії в українській школі велося виключно польською мовою – на основі підручників для польських гімназій. Навіть науку тілесних вправ належало вести польською. Тобто вчитель мав під час гімнастики говорити учням «бачнощ» замість «струнко» і «спочній» замість «стояти вільно». Учням заборонялося відвідувати пласт, який поляки згодом взагалі ліквідували. А свята – а чи знаєте ви, панове, які свята належало відзначати українській молоді? Свято панствове 11 листопада, Свято народове 3 мая, іменини президента держави Ігнатія Мостіцького і маршалка Юзефа Пілсуцького. До терактів Євта ставився негативно, на відміну від молодої генерації організації Степана Бандери, Ярослава Стецка, Миколи Лебедя та інших. Завжди нагадував, що терор латиною – це страх, жах. І лячно спочатку тим, хто вбиває, а відтак – жертвам. Тобто в одному понятті злилися причина і наслідок – вбиваємо – Отже, боїмось. Хіба це не образливо для нашої гідності? Його не слухали. Таєв та й сам змінив свої переконання, побачивши, що коїли більшовики у 39-41 роках і німці у 41-44. Мабуть, треба вбивати, аби боронити народ, землю, себе, Своїх дітей. Але й тут у нього були суперечності з друзями. Розуміючи, що акт 30 червня 41-го року офіційно нагадав світові, що в Україні нуртує воля до своєї суверенної державності, я -то все ж таки вважав, що цей документ не буде волевиявленням усього українського народу. Це радше похабцем проголошений меморандум, який анулював четвертий універсал Центральної Ради від 22 січня 1918 року, яким була проголошена Українська Народна Республіка. Можна було говорити про відновлення цієї держави, а не про нове її проголошення. Та головна застарого старого Єфти полягала в прогерманській орієнтації авторів акту? Для чого було писати «Слава німецькому фюрерові», якщо з ним ні про що не домовилися і взагалі? Для чого з одного ярма лісти в друге? Не дивно, що в усьому світі цей документ сприйняли як акт держави-сателіта під владою держав-осі. Хоч Україна сателітом не була, німці її тільки окупували, і дуже прикро було Євті чути на заході від симпатиків ООН, що акт Бандери і Стецька – звичайнісінька оперета. І тут починалося найгірше – суперечки з дочкою.